і самим Сахаровим. Про всяк випадок мати у себе ото оригінал, чи хоч копію, потім-то переписано в язняної підпільної організації і передано із Берліна на волю через надійні пробільшовицькі руки, що правда про автора тої сповіді таки, дійшла в Радянський Союз, до матері, до дружини, братів. На що носитися з тими папірцями Сахарову коли вони можуть послужити ділу, врятувати позалужного, навіть якщо буде знищений розвід загін кудрявого і Балтійця, живий, проживе думає. А Сахар упевне, що по закінченні цієї війни власовці не складуть зброї, особливо політичної. Боротьба з сталінським режимом триватиме і після перемоги над гітлерівською армією, над роа генерала Власова. Намативши у лівій внутрішній кишені блокнотик у твердій палітурці, щоб ним м'ялися аркушики, позалужний трохи заспокоївся. Дігономір придбати подібні папери схолив навіть сам Сахаров і сказав, «Та з цими віршиками, мій колего, ти будеш почувати себе на радянському боці фронту. Мов той дипломат під шифром persona non grata. Такий довгий цей останній день року, задумливо промовив позалужний, повернувшись ближче до окопа сусіда, якому сидів, опершись ліктями в землю, нахиливши голову на руки старий Освальд. Освальд не відповів і позалужний запитав Думаєш про свою жінку і про неї? Ха? «І про неї!» – скривив губи в посмішці позалужний. «Я все-таки старший лейтенант, бував командиром трійки, ходили разом на бойові завдання. А той відповів мені одним словом», – докорив старшої сусідові по обороні. «Однак той, наче, закам'янів, ніби й не почув цих слів, тільки втупився очимав старшого, навіть не кліпаючи повіками». Позалужені одвів очі, бо не любив, коли хто заглядав його душу. Стріянина в лісі віддалилась і лунала далеко на півдні. Поволі відступало напруження, що сковувало свідомість кожного. Однак позиції ніхто покидати не збирався, ніхто не знав, як поведуть себе німці. Може, частина їх повернеться на цей хутір, і не лісовою дорогою, навіть не йдучи цепом, а через табір балтійців і худрявців. «Хай куб гаряченького!» – не витерпів шкідник, рана якого ще не зажила. Він сидів із кухарем Михайлом, який викопав окуп і для пораненого. «Хіба зараз можна розвести вогонь?» – обурився кухар. «На той вогонь прийде сюди карателі без всякої там розшифровки». Можна й не розводити вогнище? втрутився голос третього копчика. Ось. Не тільки голос. З окопа висунулась голова в німецькому картузі з великим козирком. Обличчя партизана всміхалося у світлорусі, наче вилиняли вуса й бороду. Це Гришка Балабка, син діда Балабки одного з найшановніших серед розвідників всієї курзами інформаторів, який їздив не лише на своєї підводі на прохання парашутистів у Кулдигу, Ренду, Талсі, а до якого приходили на хутір навіть ті високі чини православної церкви. Ось, іще повторив молодий балабка і виняв з мішка, якому було будів зо два інструментів всякого залізяча, Примус «Боби газ!» «Та газ є!» є Залишився після останнього прийому літака!» – втрутився радист Галка Грить Балабка навіть звівся на ноги, тримаючи над головою Примус «Ча як буде!» «Заваримо листям малини, брусниці!» «Можна їх хвою додати?» «Обійдемось!» «Тут тобі не ленінградська блокада»